radio som sänder på 88 MHz. Jag som pratar heter David Long och med i studion finns även Johan Rinderheim. Välkommen. Ja, tack. tack, tack. Ja. Och det här programmet sänds för första gången lördagen den 1 december 2007 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 2 december mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 6 december mellan klockan 20.30 och 21.30. Och ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. Sverigedemokraterna har synts och hörts väldigt mycket i media den senaste tiden. Och vi kommer att ta upp ett axplock av detta under den här en sändningen. Och jag tänkte att vi skulle börja med vad som har skrivits om oss i bland annat Svenska Dagbladet. Om Sverigedemokraterna här just i Stockholms län man har undersökt vår aktivitet i de olika fullmäktige församlingarna bland annat och kommit fram till att vi totalt har lagt 23 olika motioner i de olika fullmäktige församlingarna. Och de som nämns då bland annat är Haninge där vi har två Sverigedemokratiska ledamöter, Roland Gustafsson och Eva Remnebrat. De har lagt ett par motioner, varav den ena handlade om vikten av kristna skolavslutningar. Och så har de också ställt en interpellation till Gilbert de Wendel med frågan om vad som planeras för att förhindra diskriminering av etniska svenskar. Detta när kommunen betalar ut stimulansbidrag till arbetslösa invandrare. I Järfälla så nämns också Lars Sjögren i Svenska Dagbladet. Han har motionerat om tre olika lokala frågor. Bland annat en motion om behovet av punktskrift i hissar på offentliga platser. Och han kommenterar det med att det är ingen idé att lägga kontroversiella motioner som jag inte har en chans att få igenom. Istället vill jag testa de andra ledamöterna med de här förslagen för att se hur välvilliga de är. Och sen så nämner man också här i samma artikel att Anders Berglund i Nykvarn har lagt 17 olika motioner. Så att han har varit extremt produktiv får man lov att säga. Något annat som har talats om i Svenska Dagbladet om Sverigedemokraterna i Stockholms län det är Mikael Höglund, vår SD-representant i Upplandsbro kommunfullmäktige. Han kunde under några månaders tid bolla med makten i Upplandsbro som de uttrycker. Han hade ju en vågmästarroll. Det vägde helt jämnt efter valet mellan de båda traditionella blocken i kommunen. 20 röster var det det hade de. Och så var Sverigedemokraternas enda röst vågmästare. Och det här ledde till en del problem för de gamla traditionella blocken. De kunde inte för, ja, de kunde inte motarbeta varandra på vanligt vis så att säga utan de var helt enkelt tvungna att göra som Mikael Höglund ville mer eller mindre eller Mikael Höglund kunde välja och vraka bland förslagen. Och det här gjorde då att det blev ganska mycket uppståndelse. Och det säger Mikael Höglund i en intervju här i Svenska Dagbladet att han tycker att det har varit i gang för alla partier därför att helt plötsligt så kom kommunpolitiken upp på folks agenda. Men naturligtvis så innebar det ju vissa problem för den borgerliga alliansen för att Folkpartiet hoppade av allianssamarbetet och förenades med Socialdemokraterna så att det är alltså de som nu styr och det här innebär alltså att Mikael Höglund Sverigedemokraterna han kan man säga spräckte alliansen och det är klart att det finns ju de som är lite bittra över det men det ledde ju också till att det hände någonting annat i politiken de här två artiklarna från veckan som gick det här det är ju ganska så egentligen bedrömlig journalistik för att man har ju inte försökt att intervjua vare sig med själv till exempel om vad vi har för planer för framtiden eller hur vi ja, vilka strategier vi har med fullmäktigearbetet vi har tidigare informerat media om att vi har uh, organiserat uh, kommun, uh, det kommunpolitiska arbetet uh, med en särskild grupp som alla som är invalda med uh, och som träffas uh, då och då för att diskutera olika upplägg och sådant. Uh, Syftet med båda artiklarna är ju egentligen enbart att försöka ge ett intryck av att vi är små, vi är maktlösa, vi är dåligt organiserade, vi har inte en chans att få igenom några förslag och så vidare och det är ju propaganda, det är ju inte nyhetsförmedling. Så att, man blir ju lite besviken faktiskt. Det enda som är väldigt lite positivt i de här artiklarna är ju att man faktiskt erkänner att vi inte alls har någon dålig närvaro. Utan i de flesta fallen så har vi 100 närvaro på möten och möten. Jämför man med de andra partiernas aktivitetsnivåer så varierar det också från kommun till kommun. Och med tanke på att vi inte har så många mandat i varje kommun så ligger vi på en ganska så normal aktivitetsnivå. Mm. Uh, och det här är ju direkt vilseledande Man får intryck av att uh, SD är en samling slöhöger Som gör betydligt mindre än de flitiga, duktiga och kunniga etablerade partierna Ja, det är precis så som artiklarna är vinklade För de som inte har läst dem Däremot så, precis som du säger också Att det finns ju en del fakta att plocka ur de här artiklarna Och det var de som jag försökte plocka ur Just för att informera om det som faktiskt är helt korrekt. Sen, sen försöker de hela tiden vinkla det till att, att det ska vara någonting negativt med allting. ytterligare en artikel i just Svenska Dagbladet också faktiskt. Det är med rubriken SD hoppas vinna Stockholms unga. Det är så att vi har haft svårare att etablera oss i stortstadsområden än på mindre orter. Och det visar ju valresultatet. Det var ju först nu i valet 2006 som vi lyckades ta oss in i kommuner som Göteborg och Uppsala. Malmö hade vi en mandat i tidigare. Men Stockholm, där har vi fortfarande en hel del kvar att göra. Och som det står här i Svenska Dagbladets artikeln att just nu pågår ett intensivt arbete med att bygga upp partiets lokala organisation i Stockholm. Och förbundsordföranden för Sverigedemokratisk ungdom Erik Almqvist uttalar sig i tidningen och säger så här att Stockholm är väldigt viktigt för både SDU och SD för här finns närheten till riksmedierna och det politiska etablissemanget Och Mikael Höglund som jag nämnde alldeles nyss från Upplandsbro Han är då tilltänkt ordförande när partiet nu gör en omstart av Ungdomsförbundet i länet och det ska då bli ett extra årsmöte i Stockholmsdistriktet i december. Uh, och det gäller alltså Sverigedemokratisk ungdom kan man ju betona. Inte Moderpartiet alltså. Nej, det är ju faktiskt väldigt glädjande. Det ser ut som att det har uh, lasnat en del på sista tiden här. Och det är en hel del ungdomar som har av sig och... Uh, um det ser rätt lovande ut, får man säga. Mm. Jag har pratat lite grann med Erik Ankvist också om uh, hur uh, läget i Stockholm ser ut. Och det, uh, ja, det ser ut att uh, kunna bli lite mer aktiviteter och annat som har efterlysts under uh, ett bra tag. Mm. Jo, det var ju så att under valrörelsen så var ju de ungdomar som fanns tillgängliga mer fokuserade på att uh, jobba för partiet i valrörelsen just och därmed så blev den lokala ungdomsverksamheten lite eftersatt. Men det håller på att återuppbyggas helt enkelt och det är naturligtvis väldigt positivt. Men det är ju inte bara Stockholm utan även i övriga delar av landet så verkar det som att nu under de senaste månaderna så har ungdomsverksamheten kommit igång mer och mer. Mm. Det var ju i Dalarna här för några veckor sedan De pratade med folk där uppe Och inslaget av ungdomar Är ju påfall påfallande Faktiskt mm. Jo, och det märks ju också i Både opinionsundersökningar Och även i det så kallade ungt val Som var inför förra valet Att vi har ju en enorm potential bland ungdomar Att det, vi har mycket starkt stöd Och det kommer vi också in på När vi byter ämne här lite grann Vi ska komma in på att Industriarbetare Bland Industriarbetare så är Sverigedemokraterna väldigt populärt och just bland framförallt de unga Hela 8,2% mellan 18 och 34 år skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag Och det gäller alltså Industriarbetare och det står i tidningen Dagens Arbete Det finns även att läsa på internet. Dagens Arbete har för övrigt skrivit väldigt mycket om Sverigedemokraterna senaste veckan och de har också då undersökt hur industriarbetarna skulle rösta om det vore val idag Och bland medlemmarna i fackförbunden IF Metall, Grafikerna och Pappers Skulle så många som 5,8% välja Sverigedemokraterna Alltså 5,8% av samtliga Men av de unga så var det alltså 8,2% Så att vi, vi kommer underifrån kan man säga Och det här har naturligtvis orsakat en hel del rabalder Och folk har ställt sig frågor hur kommer det sig att Industriarbetarna i större och större utsträckning väljer Sverigedemokraterna och man börjar också fundera på hur ska vi göra med de Sverigedemokrater som är anslutna till facket och även detta i dagens arbete har det stått att vår tredje avdelning vill utesluta Sverigedemokrater Nära en tredjedel av fackets avdelningar vill utesluta medlemmar som är Sverigedemokrater. Samtidigt tycker var sjunde avdelningsordförande att Sverigedemokrater ska få ta fackliga uppdrag, visar Dagens Arbetes Och man har då ställt frågorna till de 127 ordförandena i IF Metalls, Grafikernas och pappersavdelningar Och konstaterat att åsikterna där går isär en aning. Och så finns det då en del tabeller att läsa angående ja, vilket förbund man tillhör, respektive vad man då tycker inom det specifika förbundet. Jag kan slå vad om att den analys som kommer att göras i media, på det här, det är att det handlar om att det är lågutbildade grupper som man brukar föraktfullt prata om. Ja, Men i själva verket så handlar det helt enkelt om att man inser vad som är ens eget intresse för att den massinvandring som vi har idag drabbar folk inom industrin och vanliga eh, arbetar hårdast. Eh, det blir ju så att man får en större pool av människor att hämta arbetskraft ur som arbetsgivare och då kan man hålla lönerna nere. Mm. Sen är det också ett obestridligt faktum att vi förlorar ju på den mångkulturpolitik som drivs. Det kostar väldigt mycket pengar rent ekonomiskt och de som betalar är ju naturligtvis de som, ja skattebetalarna helt enkelt, det vill säga ja, i mångt och mycket de arbetare som nyss nämndes och det är klart att de som betalar är också de som skulle Tjäna på om vi försökte vara lite mer restriktiva i den massinvandringspolitik som vi har haft Så det är precis som du säger att det ligger nog helt och hållet i deras intresse Vi kommer att fortsätta lite på samma ämne Men vi tar en liten musikpaus med anledning av att det var ju ganska nyligen 30 november Varsågoda! Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och det ni hörde var... Den tonsatta dikten av Esaias ner Karl 12. Och vi pratade innan om att svenska industriarbetare väljer Sverigedemokraterna och att det har lett till att en hel del höjdare inom fackföreningar vill utesluta Sverigedemokraterna ur facket och det här har lett till väldigt mycket skriverier i media, bland annat på debattsidor i Expressen där skrev till exempel en av våra eh, absoluta motståndare, Rickard Slett en artikel om att det inte är odemokratiskt att utesluta Sverigedemokraterna Han påstår att eh, vi Sverigedemokraterna eh, i många år har närt en dröm om att infiltrera den svenska fackföreningsrörelsen och eh, han eh, eh, hänvisar till en massa eh, Ja, av, ur Sverigedemokraternas och även andra partiers historia Och hur andra partier har växt fram och så vidare Och han menar i alla fall att det är klart att om de vill utesluta oss Så ska de få göra det utan några större problem Det är dock andra som är av en annan uppfattning I Aftonbladet till exempel så hittade jag en Notis av Lotta Gröning som menade att Sverigedemokraterna blir bara starkare när de motarbetas Att de övriga politiska partierna talar inte om de problem som finns och De har inga lösningar på problemen och invandrare ska vi helst inte tala om Dessutom jagas Sverigedemokrater och etablissemanget gör allt för att sätta demokratin ur spel Det är en misslyckad strategi som bara gynnar Sverigedemokraterna Tycker Lotta Gröning Aftonbladet och idag så på debattsida så går en annan av våra motståndare Anna-Lena Lodenius ut och tycker att klappjakt på Sverigedemokraterna är ingen bra idé Och hon replikerar kan man väl säga på den artikel som Rickard Slett skrev Hon menar att det är helt fel att utesluta Sverigedemokrater Hon hittade ett citat från LOs landssekretariat från 1932 eh, apropå propåer från förbunden om krav på uteslutning av nazister och kommunister citatet lyder då så här att vi har alltså som medlemmar tagit emot högermän, liberaler, frisinnade socialdemokrater och kommunister alla har vunnit medlemskap därför att fackföreningarnas uppgift är att gentemot arbetsgivarna tillvarata samtliga arbetares intressen Slutcitat. Så att facket uteslöt inte ens då folk enbart för deras politiska åsikters skull utan för deras eventuella gärningar. Och hon ja, hon såg väl Rickards Letts resonemang ganska så rejält får man väl låta säga. Det är ju samma resonemang för övrigt som man har haft tidigare om att vi inte ska få skriva debattartiklar och liknande i de stora dagstidningarna. Med hänvisning till att uh, i sådana fall vi vill skriva någonting så får vi väl starta egna dagstidningar. Och uh, som jag förstod det på så resonemang så var väl, uh, gick det väl ut på att uh, behöver inte vara med i vårat fack, ni kan väl starta ett eget. Uh, och uh, det är ju en, i grunden en ganska odemokratisk inställning om man nu pratar om uh, fackföreningar och medier som har i, i den närmaste en slags... Uh, monopol eller oligopolställning där det är väldigt svårt att ta sig in på marknaden överhuvudtaget. Det finns ju egentligen inte just någon större flora av fackförbund att välja på, utan det är ju arbetarrörelsens fackförbund olika frateringar eller syndikalisterna. Därutöver så känner jag i alla fall jag inte till några. Nej, precis. Och Det nämner ju även Anna-Lena Lodenius i den här artikeln. Hon skriver också det att man ska inte ta allt för allvarligt på Sverigedemokraternas ambitioner att infiltrera LO utan hon skriver så här Jag oroar mig mer över att så många LO-medlemmar stöder partiet och är beredda att rösta på det i ett kommande val Åsikterna finns i facket utan SDs inblandning och det är ju helt riktigt Så att även om inte några framstående företrädare kandiderar till förtroendeposter så finns ju våra åsikter bland Vanliga arbetare och fackanslutna personer helt enkelt Och det är ju ganska så riktigt Och sen mot slutet av artikeln så tycks hon också ha läst en del av vårt program Hon citerar och tycker att Sverigedemokraterna är väl inte så, så fruktansvärt farliga kanske trots allt och, och sen så kommer hon in på det också att det skapar ju onödigt martyrskap Och självfokus från de verkliga utmaningarna om man bedriver den här klappjakten på kroaterna. Ja, nej, det var en ganska så intressant debattartikel av henne får man då säga. Ja, då får man ju komma ihåg att äh, hon har ju skrivit väldigt propagandistiska och elaka saker om Ester tidigare. Äh, att äh, hon har väl... Äh, vårt väldigt profilerad anti -SDR. Ja, verkligen Jo, det tycks som att de har ändrat strategi lite grann Våra motståndare mm. Tidigare så hoppades de kunna ta död på vårt parti Genom att sprida hur mycket lögner som helst Och hur mycket hat och avsky som helst mot oss Men nu har de börjat konstatera att Ju mer vi motarbetas på odemokratiskt vis Desto, desto starkare blir vi tycker de att det verkar och därmed så vågar de kanske inte hålla på riktigt på det sättet längre. Och det är naturligtvis positivt. Jag tänkte fortsätta lite grann med dagens arbete som jag nämnde tidigare. De har som sagt skrivit väldigt mycket om oss. Och tänkte väl som hastigast nämna lite grann att de har också haft en liten, vad ska man säga, kurs i hur man ska motarbeta Sverigedemokraterna. Till exempel ta debatten i fikarummet har de skrivit är det olustigt att öppna munnen i fikarummet? Tveka inte att ha debatten med Sverigedemokraterna. Dagens arbete hjälper dig att vässa argumenten. Så har de då listat upp sju punkter på hur man ska lägga upp en debatt med en Sverigedemokrat i fikarummet. Jag vet inte hur pass ofta Sverigedemokrater debatterar i fikarummen. Jag själv har ju erfarenhet av att folk har har ju fått sparken för att de har varit Sverigedemokrater och då kanske man äh, håller tyst, håller en låg profil äh, Jag själv nämnde i mitt förra radioprogram att jag äh, fick sparken från mitt förra jobb och äh, jag hade inte debatterat någonting i något fikarum kan jag upplysa om jag, jag har ju jobbat på ganska många arbetsplatser i mitt liv och jag kan inte komma på en enda faktiskt där man har diskuterat politik äh, det, det är ju ofta lite Känsligt. Man brukar avstå från sådana saker som religion och politik och annat som kan skapa konflikter eller ja, att man upptäcker att man är osans mm. det vill man ju inte vara på jobbet Nej, precis. Nej, det är som att de har fått för sig att eh, var helst vi vistas så kommer vi att eh, föra fram propaganda. Det är ju likadant det här med eh, rädslan för att ha um, Sverigedemokratiska lärare anställda man bara utgår ifrån eh, Thomas intet att eh, en Sverigedemokratisk lärare kommer naturligtvis bara stå där framme och eh, indoktrinera eleverna att tycka precis som han gör eh, eller hon men eh, vi är ju faktiskt eh, människor precis som andra och andra, andra lärare har ju andra politiska preferenser och eh, så pass professionella är även vi att vi inte blandar ihop detta, våra uppdrag. Sen är dagens arbete återigen slå hål på SDs argument. Då så har de eh, listat upp eh, några eh, som de kallade myter eh, som de då eh, bemöter. De massinvandrar tar våra jobb, lever på bidrag och så vidare. Myt nummer ett som de tar upp, de kostar för mycket. Och då så nämner de här att en vanligt förekommande siffra över invandringens kostnader är 267 miljarder årligen. Och så angriper de då den siffran och tycker att den är helt felaktig. Däremot medger de nu tydligen att den vanligaste totala kostnadssiffran som brukar anges är runt 40 miljarder. Normalt brukar de ju bara ta siffran ur statsbudgeten som ligger på kring 7, Men nu börjar de en anpassa sig till verkligheten och inse att de professorer i nationalekonomi som gör seriösa beräkningar, eller försöker göra i alla fall, de kommer upp till högre siffror än så. Bo Södersten, också en professor, har ju kommit upp i 50-60 miljarder. Och en norsk professor vid namn Storesletten har kommit fram till att vi förlorar i Sverige 175 000 kronor per invandrare totalt sett. Och då menar de då att nu har de lärt folk hur man bemöter våra argument, eller våra siffror på 267 miljarder. Myt nummer två som man tar upp. In... Vi kanske ska slå hål på deras myt här också. Då, för att vi har ju inte påstått det. Utan det står ju på de flygblad som vi delar ut till exempel att det är svårt att göra en ordentlig bestämning av ja, kostnaden. Och då uppger vi ju. De olika siffror som finns där då den här siffran är den högsta. Men vi säger ju inte att det kostar så mycket utan vi påpekar att det finns olika uppgifter och det här är mm. de siffror som finns. men Oavsett vilket så kan man konstatera att det handlar om väldigt mycket pengar. Exakt. Och eh, det är ju alltså då inte fråga om någon myt utan där har vi alltså punkterat deras punktering. <går> ja, precis. Jag tänkte väl göra det lite grann med nästa också. Myt nummer två, de är kriminella. Alltså att vi påstår att invandrarna är kriminella. Och det tolkar då de här i dagens arbete. Det är för övrigt Anna Tiberg och Daniel Pohl. De tolkar det som att vi menar att invandrare av naturen är mer brottsbenägna än svenskar. Alltså att det på något sätt skulle ligga i deras gener eller någonting sånt. Det har vi heller aldrig påstått. Utan, precis som de själva skriver, en förklaring är att invandrare tvingas in i levnadsvillkor som kan leda till kriminalitet. Och ja, är det verkligen lämpligt då att ta in så många invandrare när vi uppenbarligen tvingar in dem i de levnadsvillkoren? Så att eh, det är ju fortfarande ett faktum att eh, invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Myt nummer tre. De går på bidrag. Ja, jag vet inte. Det är ju så att eh, de är ju överrepresenterade även där. Så att jag vet inte hur de menar att det skulle vara en myt. Och sen det här med att det pågår massinvandring till Sverige. Det menar de här på fullt allvar att det, det är också en myt. Alltså att det inte är sant och att det är högerextrem skrämselpropaganda och sen så räknar de upp lite siffror över hur många flyktingar som finns totalt i världen och hur många som kommer till Sverige och ja, det är väl bara att konstatera att så mycket punktering av myterna är det ju egentligen inte det sista argumentet är nog det mest enfaldigaste av dem allihopa att man inte tar någon som helst hänsyn till att Sverige är ett av jordens minsta länder Nej. Att vi skulle på något vis ta ett stort ansvar för världens alla flyktingar som handlar om väldigt många miljoner människor Det är ju helt bizart. Ja, att Södertälje tar emot fler Iraker än hela USA och Kanada tillsammans Det är ju så att säga, visar väl att det är ganska mycket fler som kommer hit än vad det är som kommer till andra länder Nå, no, detta om det. Vi kommer att komma in på någonting helt annat som också har orsakat stor medieuppmärksamhet. Men vi tar en liten musikpaus till. Den förra musikpausen var med anledning av att det nyss var 30 november. Nästa musikpaus är med anledning av att snart är det ju advent. varsågod Ja det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och den musik vi hörde alldeles nyss, det var Bereden väg för herran Och det var den norska sångerskan Sissel Kyrköbö som sjöng Ja vi ska gå vidare i programmet med den debatt som har blåsat upp Efter en viss Göran Johanssons uttalande Göran Johansson som är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg han har gått ut och sagt att riksdagen kör ner huvudet i sanden. Hela vår flyktingpolitik har havererat för länge sedan. Den är omänsklig och han kräver som sagt en omläggning av politiken. Och hans, ett av hans uttalanden som har kritiserats mest det är att han menar att insmugglade flyktingar ska skickas tillbaka med anledning av att hela situationen är ohållbar, naturligtvis. Och även en annan tung socialdemokrat, Ilmar Repalu i Malmö, han har ju också han krävt en viss skärpning på vissa olika områden. Och förutom den debatt som har blåsat upp i övrigt så tänkte jag också läsa upp ett pressmeddelande som Sverigedemokraterna skickade ut direkt efter att det här blev känt. Det är Jimmy Åkesson under rubriken Sent ska syndaren vakna. Den skickades ut den 27 november. Och då står det så här. Jimmy Åkesson kommenterar Göran Johanssons och Ilmar Repalus utspel om en skärpt invandringspolitik. I två separata utspel under måndagen krävde de tunga socialdemokraterna Göran Johansson och Ilmar Repalu en skärpning inom vissa invandringspolitiska områden. Johansson och Repalu vill bland annat avskaffa EBO-lagen skicka tillbaka alla utlänningar som anländer till Sverige med hjälp av människosmugglare och införa en gemensam europeisk flykting- och invandringspolitik Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson kommenterar utspelen på följande vis Sent ska syndaren vakna skulle man kunna säga De förslag som Göran Johansson och Ilman Repali nu för fram är frågor som vi drivit i snart 20 år Skulle det bli verklighet så vore det givetvis ett steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt Även med de förändringar som Johansson och Repalu föreslår så skulle Sverige ha den mest kostsamma och verklighetsfrånvända invandringspolitiken i västvärlden. Dagens utspel är ju inte det första vi sett i den här riktningen sedan valet. Och det är naturligtvis glädjande att de etablerade partierna i likhet med sina danska kollegor och trots sina tidigare utfästelser är på väg att anpassa sin politik efter vår. Jag tycker det visar att vi kan göra skillnad trots att vi ännu inte är representerade i riksdagen. På en punkt är vi dock oense med Johansson och det gäller kravet på en gemensam europeisk flykting- och invandringspolitik. Vi menar att en så avgörande fråga måste vara upp till väljarna i de respektive länderna att avgöra. Vi vill absolut inte medverka till att skapa en situation där till exempel Danmark och Finland i strid med folkviljan tvingas införa en svensk vansinnespolitik. Skriver alltså Jimmy Åkesson och pressekreterare Mattias Karlsson. Jag tror inte jag i och för sig att Sverige skulle bli vägledande för en sån gemensam europeisk politik. Nej, den risken är i stort sett mindre än befintlig. Ja, precis. Däremot så får vi tyvärr konstatera att den förhoppning som jag hade lite grann i mitten på 90-talet att vi skulle anpassa oss efter övriga EU ifall vi gick med i EU, det har ju kommit på skam ganska så rejält. Men som sagt, det här pressmeddelandet som Jimmy Åkesson skickade ut det fick en hel del uppmärksamhet bland annat i återigen Expressen under rubriken SD-ledare bra att de kopierar vår politik och han säger då att just det här med att han tycker att vi kan, vi, vi kan göra skillnad även fast vi ännu inte sitter i riksdagen att vi helt enkelt pressar de andra partierna att eh, bli lite mer realistiska om det säga eh, och i Göteborgs-tidningen eh, hålls Sverigedemokraterna borta eh, det var en ledarartikel där, eh, där man helt enkelt också uppmärksammar det här eh, pressmeddelandet och det har uppmärksammats väldigt mycket så att, eh, att vi gör uttalanden i det här eh, ämnet det har eh, kommit till folks kännedom. Det är ingen tvekan om den saken. Men det, det som är lite besinnande är ju att det är så många som har kritiserat eh, Göran Johansson eh, utifrån det här att eh, självklart måste det vara en rättighet att bli hitsmugglad. Ja. Eh, att eh, det är ju på något vis äh, väldigt uppenbart ohållbar situation att äh, smugglingen ökar. Äh, och det är ju någonting som går vid sidan av hela vår rättsapparat. Så att, äh, äh, jag har liksom inte hittat någon enda förklaring till varför man tycker så alltså att det skulle vara riktigt. Nej. Utan äh, det, det är på något vis någon slags äh, väldigt äh, flummig äh, tycker synd om inställning som äh, man verkar. Mm. Ja, så alltså skulle vi göra precis som Johansson föreslog Då så skulle vi ju därmed ta bort flyktingsmugglarnas produkt helt Då skulle de inte ha någon produkt kvar Och då skulle inte folk kunna köpa den produkten heller Den mm. smugglingsresan så att säga äh, Åkesson har efter den här stora äh, debatten i media också Kommit med ett, äh, en bloggkommentar Där han har rubriken Nöjd oavsett vilket han citerar då Göran Johansson till att börja med Hela vår flyktingpolitik har havererat för länge sedan, den är omänsklig Om det är uppenbart att man är hitsmugglad, då får man åka tillbaka igen Denna gång är det inte jag eller någon annan Sverigedemokrat som med dessa ord gett oss in i den känsliga debatten om Sveriges havererade invandringspolitik Det är faktiskt en av landets ledande och mer frispråkiga socialdemokrater Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg för visso är det så att jag och mina partikamrater sagt liknande saker under ett par decennier, men då har det avfärdats som förhatlig invandrarfientlighet eller rasism. Faktum är att även Göran Johansson, våra uppenbara åsiktslikheter till trots, också i denna pressade stund framhärdar att vi demokrater är elaka figurer medan han själv är en välmenande människovän. Att det skulle kunna vara så att vi drar samma slutsatser utifrån en gemensam verklighetsuppfattning tycks inte ha slagit honom. Eller så skäms han för att han fått upp ögonen så sent och inte gjort mer under alla de år som hans eget parti tillåtit problemen växa. Nu ska man nog inte överskatta betydelsen av Johanssons uttalanden. Det är inte första gången som företrädare för socialdemokratin eller något av de andra gamla partierna kastas ut som invandringskritiska alibin för att stilla opinionen i partiet och väljarkåren. Till exempel har Folkpartiet använt samma taktik i flera år utan att vi fått se några skarpa förslag i rätt riktning. Omständigheterna är nämligen sådana att riksdagspartierna, i synnerhet Socialdemokraterna, tappar väljare till Sverigedemokraterna. Är det verkligen en slump att Göran Johanssons uttalanden kommer samtidigt som en undersökning visar att 5,8 procent av medlemmarna i metallgrafikerna och pappers skulle välja Sverigedemokraterna om det vore val idag? Det må vara så att uttalanden som dessa gör att en och annan tveksam sosse stannar kvar i partiet ännu en tid men det går inte att förleda stora grupper av väljare hur länge som helst. Förr eller senare kommer man att kräva resultat eller söka sig till ett annat parti som man upplever som ett mer trovärdigt alternativ. Bland annat detta skriver alltså Jimmy Åkesson angående dessa uttalanden. Ja, vi ska väl ta och byta ämne lite grann igen här Jag har som sagt både hört och synts en hel del i media senaste veckan Vi har hört i Sveriges Radio bland annat Det är så att i Malmö finns det ett radioprogram som heter Din Gata Det är ett mångkulturellt radioprogram skulle man kunna kalla det för Det är med invandrare som programledare De säger att de talar skånska jag skulle väl gissa att det är någon slags Rosengårds skånska, ungefär motsvarande Rinkeby-svenskan här i Stockholm. Och de här, ja, i ett program under torsdagen den 22 november 2007 så var Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordförande Emma Westergren gäst i programmet. Och hon satt där och var intervjuad i två timmar. Eller programmet varade i två timmar, men intervjutiden uppgick väl kanske till 45 minuter eller så För att det var en hel del musik också Och de här tre programledarna, de visade ju prov på lite bristande språkförståelse Och lite ja, dålig stil skulle man kunna säga också De var tre stycken, det blev så ett tag att en av dem ställde en fråga Och de andra två satt och flinade ungefär samtidigt Och sen så var det inte alltid som... Emma, han eh, svarade färdigt innan nästa fråga ställdes av, av nästa programledare. Men jag tyckte ändå att eh, den här frågestunden började bra och eh, jag tycker att eh, eh, de visade prov på en viss, eh, in, ett visst inkonsekvent resonemang. De påstod till exempel att eh, Sverigedemokraterna bildades av nazister. När Emma Westergren försökte förneka detta så hänvisade de till en artikel som de hade med sig och anklagade henne då för historieförfalskning. För de har ju en artikel där det står att vi bildades av nazister. Men sen så, när vi kom in på problemen om mångkultur då sa Emma Westergren det att det hade ju förekommit kravaller i bland annat Rosengård, men för det stod det ju bland annat i vissa tidningar och har rapporterats om i media men... Då menar de det att i sådana sammanhang kan man inte lita på tidningarna. Tidningarna ljuger om Rosengård. Jag var själv där, sa en av programledarna, och det var inga kravaller. Det var bara några busungar som här härjade lite grann. Och det var ju nästan också lite smålustigt för att oavsett om det hade förekommit kravaller tidigare eller inte så har det ju varit en hel del stökigheter i både Rosengård och Landskrona under den gångna veckan. Och... Det har det också rapporterats en hel del om. Jag vet inte om de menar att det också bara är falsk propaganda. Något annat som också har framkommit i media är att andra mångkulturella områden i andra delar av Europa utsätts också för en hel del otrevligheter. Jag tror du, Johan, har tagit fram en del om rapporterna från Frankrike. Ja, precis. För att där har det ju varit någonting som liknar en... Uh, light version av inbördeskrig mer eller mindre i uh, vissa förorter. Uh, folk har uh, uh, attackerat polisen och uh, skjutit skarpt med handeldvapen uh, och uh, man har uh, Eh, som man brukar göra i de här sammanhangen eldat upp en kolossal mängd bilar eh, en McDonalds-restaurang man har angripit en polisstation eh, etc. Och var någonstans var det här? Eh, det här är alltså i eh, olika förorter utanför Paris eh, i Frankrike alltså. Jag vill minnas att det var uppåt en 80 poliser som hade skadat. Ja, var det, det, det är en som har blivit skjuten alltså och fått ett öga bortskjutat. Och polisen har alltså varit tvungna att sätta in helikopter med tungt beväpnad polis. Och man har haft polis med kavallutrustning tårgas, vattenkanoner, karabiner, pansarfordon och så vidare. Eh, för att överhuvudtaget ha någon som helst kontroll över utvecklingen. Eh, för det är alltså tusentals eh, i första hand ungdomar som eh, löper amok på gatorna. Eh, man tänder också eld på alla soptunnor och allting sånt så att det, det ser verkligen ut som krigshargade områden det här alltså. Eh, det, det är väldigt otäcka bilder faktiskt. Uh, och uh, det här är ju då någonting som uh, väcker uh, uh, ilska hos många fransmän Och man kräver ju också att uh, sånt här måste upphöra med en gång uh, Men uh, uh, Nicolas Sarkozy som ju uh, var uh, inrikesministern förra gången som uh, det var uh, såna här kravaller 2005, där man eldade upp faktiskt eh, runt 10 000 bilar. Eh, 10 000 bilar, det är alltså en kolossal mängd. Eh, och det var ju någonting som eh, faktiskt hade lite likheter med de här upploppen också. Det är, det är kanske medlen som skiljer snarare än eh, själva beteendet. Eh, för att då var det ingen som eh, sköt skarpt. Men, eh, så att det, man ser helt tydligt en trend att det här trappas upp mer och mer. Eh, I alla fall 2005 så sa Sarkozy att eh, de var eh, busar och avskum och eh, slöder och dylika. Eh, Om nämnanden av eh, de här eh, kravallmänniskorna. Eh, och den här gången så eh, har han ju... Eh, avancerat och uh, har uh, hela ansvaret och nu har han uh, skrivit ner tonläget en hel del och varit väldigt försiktig av vad han säger men på något vis så får man ju en känsla av att han har insett att det här är lite grann av uh, en krutdurk helt enkelt att uh, uh, uh, några felaktigt valda ord kan faktiskt utlösa mer eller mindre inbördeskrigsliknande förhållanden än kanske hela Frankrike att man får ju komma ihåg att i södra Frankrike så bor det ju flera miljoner illegala utlänningar och också flera miljoner som är franska medborgare och andelen muslimer är ju inte minst nere i Marseille och andra området efter Rivieran en klar majoritet i väldigt många bostadsområden så att det, det är ju en väldigt känslig situation. De har ju alltså byggt ut det mångkulturella i betydligt större omfattning än vad vi har gjort i Sverige än så länge de ligger före oss kan man säga. Ja, man, man kan se att så här ser framtiden Sverige ut kort och gott. Vi har ju kunnat se en del tendenser till sådana här saker i och med att man har beskjutit polisstationen med automatvapen i Södertälje till exempel och det har ju varit äh, mer eller mindre äh, medeltida fältslag mellan äh, jättelika ungdomsängar i, i äh, Landskrona och Helsingborg. Äh, och äh, det är väl en tidsfråga innan äh, sådana här saker dyker upp som en del av vardagen i Stockholm också. Ja, om det fortsätter i, i samma riktning och massinvandringen fortsätter, det mångkult, mångkulturella projektet fortsätter så är det klart att eh, vart annars ska det leda egentligen. Utan det är klart att det är, det är just på grund av såna här händelser inte bara de som händer i Sverige utan när man tittar utomlands som gör att eh, enstaka socialdemokrater och ja, folk från andra partier faktiskt gör den där typen av utspel som vi pratade alldeles nyss om Ja. Ja, vi kan göra en liten profetia ytterligare här. Då, för att äh, i analyserna av äh, det här så tror jag att äh, man kommer fokusera på att äh, äh, de sociala förhållandena är så dåliga i de franska förorterna. Att integrationen fungerar inte lika bra som till exempel i Sverige som nu fick vara äh, någon slags... Äh, Första pristagare i europeisk integrationspolitik och sånt för ett tag sedan. Uh, och um, man kommer alltså inte överhuvudtaget se att det har någonting med multikulti eller förorter att göra. Utan det är ett rent socialt problem oavsett vad som händer framöver. Och intressant att du sa det här med att vi skulle vara ett föredöme För att i Danmark är vi ju skräckexemplet Där alla partier säger att vi är det stora skräckexemplet Så det kan gå som i Sverige Om, om vi inte mm. Mm. Fortsätter med den restriktiva invandringspolitiken i, I Danmark Ja, hade du något mer att säga Om den franska Nej, inte annat än att det där är ju då ja, någonting som vi med, jag ska inte säga stor sannolikhet utan med stor säkerhet kommer att få återkomma till för att äh, situationen är allvarlig och den kommer förmodligen inte att förbättras med mindre än att äh, de bråkmaker som provocerar fram de här upploppen äh, grips. Äh, även den här gången så handlar det om egentligen en, en, en äh, helt äh, Uh, grundlös beskyllning mot polisen. Man menar att en polisbil har kört på en uh, moped med ett par invandrarungdomar. Uh, och uh, uh, det verkar vara stort sett bort bortom varje tvivel att det var snarare så att de här ungdomarna råkade köra in rätt in i polisbilen. Så det är en vanlig trafikolycka. Alltså, och det är alltså då någonting som leder till de här gatustriderna att det finns ju ingen som helst rim logik i, i beteendet men samtidigt får används ju ändå uttryck som att det här speglar folks ilska över hur otrevlig polisen är och det, det, det finns väldigt många som ursäktar det här beteendet Ja, att, att invandrarna beter sig på det sättet är ju för att de är ilskna på samhället och för att de har hamnat utanför och så vidare och, det, och då, mm. då är det alltså ursäkligt, antar man då Ja, precis. Att det är det pris som äh, vi europeer får betala. Då, att, äh, då förtjänar man att få en mål och vi huvudet. Så. Ja, ungefär. Ja, nej vi kanske kan lämna det bakom oss också. Och äh, kanske lite kort äh, nämna lite om äh, vad som händer vidare i Kalskrona. Jag tror du Johan tog upp en del om det i förra veckans program att äh, Sverigedemokraterna har ju förhandlat med. Äh, Femklöven i Karlskrona. Ja, just det. Och precis som vi sa då så blev ju det en fortsättning stora. Ja, just det. Och eh, om vi ska snabbt försöka repetera vad som hade hänt så var det ju det att eh, Sverigedemokraterna förhandlade med femklöven om eh, vilka skolor som skulle prioriteras respektive läggas ner och eh, man eh, nådde en uppgörelse som... Eh, ledde till också att Sverigedemokraterna skulle stödja Femklöverns budget, vill jag minnas. Ja, precis. Och det här har ju då lett till att de har fått väldigt mycket kritik. Framförallt Moderaterna i Karlskrona har ju fått kritik från centralt håll. Fredrik Reinfeldt har tyckt att det här är inte riktigt bra. Det är många andra Moderater som också tycker att det här gör ju att Sverigedemokraterna framstår som ett viktigt parti och det är inte riktigt bra. Men sen så har då de lokala... Moderaterna i Karlskrona backat lite grann och sagt att vi ska väl inte förhandla någonting mer utan vi ska bara samtala. Och då så har det sedan dess kommit upp en artikel i Blekinge Läns tidning med rubriken Sverigedemokrater vägrar att samtala efter skolkritiken. Femklöven vill fortsättningsvis bara samtala, inte förhandla. Sverigedemokraterna vill varken eller. Vi måste markera, säger Sverigedemokraternas ledare i Karlskrona, Rickard Jomshoff. Därmed ökar risken för fortsatt politisk förvirring i Karlskrona, skriver man. Sverigedemokraterna svarar nu på beskedet att den borgerliga femklöven inte längre tillåts förhandla med partiet. Efter en uppmärksammade skoluppgörelsen med Sverigedemokraterna fick kommunstyrelsens ordförande KG Svensson, moderat, i förra veckan hård kritik från bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt. Ja, nej, det är klart att eh, om man... Eh, Först gör det upp med oss och sen tar avstånd från oss så är det ju risk för att vi kanske inte är så intresserade av att prata överhuvudtaget. Och naturligtvis kommer våra motståndare försöka få det till att det är Sverigedemokraternas närvaro i fullmäktige som leder till politisk förvirring och oro. Men i det här fallet så är det ju ganska uppenbart tror jag för alla tidningens läsare att det faktiskt är att de från centralt håll ger order till en kommun där Sverigedemokraterna har ett så starkt stöd som just i Karlskrona då, då är det ju faktiskt de, de gamla partierna som mm. orsakar förvirringen. Ja, framförallt så är det ju Reinfeldt som, som personen har gjort en massa utspel där han har attackerat SD och det är väldigt uh, odiplomatiskt beteende för att uh, man skulle kunna tänka sig att han hade Utövat påtryckningar mot de lokala eh, Moderaterna på ett mer diskret sätt också. Det är ju allt som oftast så det går till i politiken men det här är ju en väldigt tydlig demonstration av att eh, han inte är ett dugg Men Reinfeldt är ju väldigt uppenbart eh, hårt pressad också av dåliga opinionssiffror och eh, en hel del kritik för eh, allt möjligt i eh, eh, Dagens Aftonblad till exempel så eh, tar Lena Melin upp en hel rad olika problem som han har att tampas med. skandalen, det är dugligheten avkassan, fastighetsskatten och också det att allt fler uppfattar att han ser ut som en ledsen hund. <laughs> ja, det var en rätt rolig grej i det våra det Ja, Och sen så har man dessutom visat hur en ledsen hund ser ut så att man kan jämföra det. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är lite lite dålig stil att blanda in uh, uh, djur och djur i politiken kanske mm. Det här programmet börjar närma sig sitt slut och uh, ni som uh, vill kontakta partiet ni kan uh, till exempel uh, uh, ringa, ringa till... På, på vårt uh, Stockholmsnummer, precis. Ja Stockholmsnör 08 22 44 77 och uh, ni kan också besöka våra hemsidor på www.sverigedemokraterna.se eller vår partitidningshemsida hemsida Och vi har, Radio SD har också en hemsida, www.radiosd.se. Och där finns senaste 8-9 månadernas radioprogram utlagda. Ja, i övrigt så återstår väl inte så mycket mer att säga än att nästa vecka får vi se vem det är som pratar. Men lyssna på oss gärna då igen. Vi avslutar som vanligt med lite musik på återhörande. Hej då. Mm, hej. hej.